Ayuhal mu'minun itaqullah usikum wa iya ya bitaqwallah faqad fazal mutaqun Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu kata dia in talaqtu ana wa husain ibnu sabrah wa amr ibn muslim ila zaid bin arqam radhiyallahu anhu falamma jalasna ilaih qala lahu husain laqad laqita ya zaid khairan katira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 يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خمما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وذكر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 Wa alu ja'far Wa alu abbas Kala Haulai hurimah Sadaqa. Kala na'am Atau kama kal hadis sahih Riwayat Imam Muslim Zaid bin Hayyan meriwayatkan Kata Yazid bin Hayyan meriwayatkan Kata Yazid aku bersama dengan Husain bin Sabrah dan juga Amr bin Muslim telah ziarah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ini ceritanya tiga orang ni iaitu Yazid Husain dengan Amr depa ni tak pernah jumpa Nabi Maka dia pergi ziarah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang dia paziarah ni nama dia Zaid bin Arqam. Bila sampai di rumah Zaid bin Arqam. Maka kata Yazid ni kepada Zaid. Kata dia laqad laqita ya Zaid khairan katira. Dia kata dekat sahabat Nabi yang nama Zaid bin Arqam ni dia kata hang ni Zaid untunglah hang kerana hang telah mendapat kebaikan yang banyak. Depa tiga orang ni pi rumah sahabat Nabi, depa kata dekat sahabat Nabi ni kamu ni beruntunglah. Pasal apa? Pasal kamu ni telah mendapat kebaikan yang banyak kebaikan tu ialah yang pertama raita Ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata kamu beruntung sebab kamu pernah tengok nabi sallallahu alaihi wasallam depa ni tiga orang tak pernah tengok nabi jadi depa pergi rumah seorang sahabat Zaid bin Arqam depa kata dekat dia kamu beruntung lah sebab kamu pernah tengok nabi kami tak pernah وَسَمِعْتَ hadisah, Beruntung kamu ni sebab kamu pernah dengar Nabi bercakap. Kamu, kamu bukan sahaja pernah tengok Nabi, bahkan kamu ni pernah pergi jadi anak murid Nabi, Pi duduk depan Nabi, Nabi mengajak kamu. Beruntung kamu ni semua. Wa وَرَزَوْتَ مَاَحْ Bahkan kamu sangat beruntung kerana kamu dan pergi turut berperang sama dengan Nabi bukan sahaja sempat jumpa nabi, bukan sahaja sempat berguru dengan nabi, bahkan kamu ni pergi berperang sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung hangpa ni semua. Wa sallaita khalfahu. Beruntung hangpa ni pasal hangpa pernah sembahyang berimamkan nabi. Hangpa semayang belakang nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan nak eh, tengok generasi tabiin iaitu generasi selepas sahabat mereka tak sempat jumpa Nabi tapi mereka masih lagi sempat jumpa sahabat Nabi walaupun mereka ni sempat jumpa sahabat Nabi mereka rasa sangat rugi mereka ni kerana tak sempat jumpa Nabi Maka depa pi jumpa sahabat Nabi ni depa kata dekat sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arkam ni depa kata kamu ni beruntung banyaklah. Pasal apa? Pasal kamu pernah tengok yang kata Nabi ni rupa paras Nabi macam mana? Kamu pernah dengar Nabi Nabi bercakap? Kamu pernah perang sama-sama dengan Nabi? Bahkan kamu pernah semayang berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata depannya qad laqita ya zaid khairan kathira memanglah kamu ni zaid kamu ni beruntung besar banyaklah kebaikan yang kamu dapat oleh itu dia kata hadisna ya zaid ma sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh itu dia kata cubalah kamu cerita dekat kami apa-apa yang kamu pernah dengar Nabi SAW cerita dekat kamu dulu habang mai kat kami apa juga benda yang kamu pernah dengar daripada Nabi Kala, kata Zaid bin Arkam sahabat Nabi ni dia kata Yabna akhi. dia kata wahai anak saudaraku wallahi laqad kabirat sini waqadu ma ahdi dia kata, wahai anak kepada saudara aku, demi Allah, dia kata, sesungguhnya aku ni tua dah, dia kata, tualah sahabat Nabi. Dia kata, sesungguhnya aku ni umuk tua dah, waqadu ma'ahdi, dan dah dekat dah sebenarnya janji Tuhan dekat aku, maksudnya aku dekat nak mati dah. Umur aku tua dah dan aku dekat dah dengan janji Tuhan iaitu janji mati. Aku tak lama dah rasanya aku nak mati. Wa nasitu ba'dallazi kuntu a'in min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana aku ni tua sangat dah, banyak dah benda yang Nabi bagitau aku lupa. Banyak dia kata benda-benda yang Nabi saw pesan dulu, yang dulu aku ingat, tapi lah aku dah lupa. Fana hadas tukom Dia kata maka apa yang aku ingat, yang aku nak haba kahang, terima. Jangan duk cakap banyak. Wamala fala tuker Tapi hak mana aku terlupa hak mana aku tak teringat? Jangan duk desak aku suruh ingat juga. Aku tua dah. Aku tak lagat nak ingat semua," dia kata. Summa kalah Kemudian kata Zaid bin Arqam, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawman fina khatiban bima yuda'a Khumma baina Makkah wal Madinah." Dia kata aku teringat sekali. Ada sekali tu kami sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai pada satu tempat tempat tu tempat ayam ha? dia kata di situ bina'in maksudnya tempat ayam tempat yang ada mata ayam kami pernah sekali berjalan dengan Nabi sampai di satu tempat yang ada mata ayam tempat itu yuda'a khumma dinamakan tempat itu dengan nama khumma kami berjalan sama dengan Nabi sampai satu tempat yang bernama Khumma. Tempat tu ada mata ayam. Dia kata. Baina Meccah wal Madinah. Tempat tu terletak di antara Meccah dan Madinah. Nabi SAW tiba-tiba bakit berdiri di depan kami semua. Fahamidallah wa asna asna'alayhi. Nabi berdiri depan kami. Nabi kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiru. Itu maksud dia. Nabi dia biasa. Dia nak bercakap dia mula macam tu. Fa hamidallah. Nabi akan mula dengan Alhamdulillah. Wa afna'alayh. Nabi akan memuji-muji Allah selepas tu. Lepas pada Nabi SAW kata macam tu. Wa wa'allah wa zakara. Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda nasihat kepada kami dan Nabi memberi beberapa peringatan kepada kami semua. Semua qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi bagi peringatan yang panjang lebar, Nabi kata amma ba'. Nabi kata amma ba', maksudnya ada pus selepas daripada itu. Lepas dah Nabi nasihat macam-macam benda, lepas dah Nabi bagi peringatan macam-macam benda, Nabi Berhenti sah, Nabi kata amma ba' Nabi kata ada benda aku nak beritahu lepas daripada ni Dan benda ni lebih penting daripada benda aku hama' tadi Nabi kata ayyuhannas wahai manusia Fa inna ma ana bashar Yushiku an ya'tia rasul rabbi Fa ujibah Nabi saw kata wahai manusia, aku ni manusia, Ana Bashar, aku ni manusia seperti macam kamu semua. Yushiku ayatia ya Rasulul Rabbi sudah hampir mai dekat aku utusan daripada Tuhan aku. Maksudnya malaikat mau. Nabi kata dekat sahabat dia, aku ni manusia sesuai sebagai seorang manusia maka aku juga tak terlepas daripada janji berjumpa maut dan sudah hampir nabi kata yushik maksudnya aku dapat rasa dah hampir sangat dah dia kata ayati Ay ya rasul utusan tuhan aku nak dekat aku maksudnya nabi kata aku dapat rasa aku dah dekat dengan tarikh wafat aku wa ujiban dan aku tak dapat elak mau tak mau aku kena terima jemputan utusan ini wa anatarikun fikum saqalain dan nabi kata aku nak pesan dekat kamu bila aku tak ada esok aku ada meninggalkan kepada kamu semua dua benda berat saqalain maksudnya dua benda berat Nabi kata, awaluhumah kitabullah. Yang pertama, kitab Allah. Yang Quran. Ini benda berat. Dalam Quran pun Tuhan sebut. Inna sanulqi alaika qawlan faqilah. Qawlan faqilah maksudnya kata-kata yang berat. Sesungguhnya kami akan campakkan kepada kamu, kami akan turunkan kepada kamu, kaulan saqilah. Tuhan kata, kata-kata yang berat. Maksudnya, Quran itu berat. Yang pertama, berat untuk dihafaz. Maka dengan kerana itu, tidak semua orang boleh hafaz Quran. Kerana beratnya Quran itu, maka tidak semua orang boleh hafaz Quran. Hanya orang pilihan Tuhan boleh hafaz Quran. Yang kedua, berat Quran ini dari segi tuntutan yang ada dalam dia. Nak laksanakan apa yang Tuhan suruh dalam Quran lebih berat daripada menghafaz Quran maka Nabi SAW ketika dia ada di satu tempat yang bernama Khumma tadi dengan sahabat-sahabat ni Nabi kata aku nak pesan kepada hampa dua benda yang berat bila aku mati esok dua benda berat ni hampa kena jaga yang pertama dia kata kitabullah Quran wan nur dalam Quran dia ada petunjuk dan dia ada cahaya Nabi kata Quran adalah petunjuk mana-mana manusia yang dia pegang dengan Quran, pegang sungguh-sungguh dia akan dapat jumpa jalan yang betul pasal apa? pasal Quran itu petunjuk maka bila dia pegang Quran Quran akan tunjuk dekat dia jalan yang betul, dia tak akan sesak dan Quran itu juga Nabi kata wan nur dia ada cahaya mana-mana manusia yang dalam diri dia ada ayat Quran jiwanya bercahaya bi kitabillah Nabi kata ambillah Quran ini buat pegangan Quran yang aku nak tinggal dekat hampa esok ni ini benda berat Nabi kata pegang Quran ini elok-elok dan ambil dia untuk buat pedoman hidup. Was tamsikū bih dan hendaklah kamu pegang dia, jangan lepas sampai bila-bila. Fa hadd 'ala kitabilillah. Kemudian Nabi SAW menggalakkan sahabat-sahabat supaya berpegang sungguh-sungguh dengan Quran. Waradhhab fihi dan cintailah Quran itu tuan ha? ini Nabi SAW pesan Dia pesan, dia kata supaya Quran ini Bukan sahaja dipegang Sungguh-sungguh Bukan sahaja ditunaikan tuntutan dia Bahkan Quran ini hendaklah dicintai Cinta ni maksud apa tuan-tuan? Cinta ni maksudnya kita tak boleh lupa lah. Orang yang kita cinta, kita tak akan lupa. Kalau kita cinta Quran, kita tak akan lupa baca Quran. Tiap, Tiap hari kita akan baca Quran. Manusia kalau dia tidak baca Quran, maksudnya dia tidak cinta Quran. Kerana tidak cinta, maka dia tidak ingat. Kerana tidak ingat, dia tidak baca Quran. Maka Nabi SAW kata, Quran ini adalah satu daripada dua benda berat. Maka Nabi pesan sangat-sangat quran ini hendaklah kamu pegang, hendaklah kamu amalkan, bahkan hendaklah waraghab fihi, maka hendaklah kamu cinta Quran ini. Sumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, yang kedua Nabi kata wa ahlubi. Dan keluarga aku, Nabi kata. Aku tinggal dekat kamu semua keluarga aku. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi kata aku ingatkan kepada kamu semua supaya bertakwa kepada Allah dan sayanglah keluarga aku. Nabi pesan macam tu. Uzakirukum. Nabi kata aku pesan sungguh-sungguh aku peringat hangpa sungguh-sungguh hendaklah hangpa semua ingat kepada keluarga aku dan sayang kepada keluarga aku. وذكركم الله في اهل بيتي nabi ulang dua kali aku ingatkan sungguh-sungguh kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu kasih kepada keluarga aku faqala lahu husain husain salah seorang daripada tabi'in yang pi ziarah zaid bin arqam sahabat nabi tadi bila zaid cerita benda ni husain kata kepada zaid wa ahlu baiti ya zaid dia kata siapa yang dimaksudkan dengan keluarga nabi itu siapa alaysa nisa'uhu min ahlibaiti adakah isteri-isteri nabi dianggap sebagai keluarga nabi dia tanya qala jawab zaid sahabat nabi ni nisa'uhu min ahlibaiti dia kata ya isteri nabi Keluarga Nabi, satu. Walakin ahli baitnya man hurmah sadakah baga? Tetapi keluarga Nabi yang lebih kuat lagi ialah kaum keluarga Nabi yang Haram menerima zakat. Itu lebih kuat lagi. Uman hum Hussein kata siapa dia tu? Jawab Zaid bin Arqam hum Alu Ali. Mereka adalah keluarga Sayyidina Ali Satu Wa alu aqil Dan keluarga kepada aqil Aqil ni Pak Penakan Nabi lah Semua keluarga dia Wa alu ja'far Dan keluarga kepada ja'far ja Pak Penakan Nabi juga Wa alu abbas Dan keluarga kepada abbas Pak Penakan Nabi juga semua ni sepupu-sepupu Nabi Pak penakan Nabi apa Semua ni selain daripada Anak Nabi dan sebagainya Semua ni adalah keluarga Nabi Salallahu alaihi wasallam. Qala Zaid Kata Zaid bin Arkam Haulai hurimah sadaqah Adakah semua mereka itu Adakah semua mereka itu Diharamkan terima zakat Hussain kata kepada Zaid Qala jawab Zaid Naam dia. Ya. Semua mereka ini haram terima zakat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. tuan, -tuan tengok hadis ni. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kalau keluarga Nabi pun wajib kita kasihi. Apa tahpulak Nabi SAW. Tuan-tuan tahu -tuan, tuan, dalam keluarga, dalam isteri Nabi ada seorang isteri Nabi yang kena cerai ada seorang isteri Nabi yang kena cerai pasal apa? pasal dia berlaku kurang sopan pada Nabi Nabi kahwin dengan dia satu hari Nabi balik ke rumah dia bila Nabi sampai di rumah dia, dia tanya Nabi dia kata, man anda? dia kata, hangni siapa? dia katakan Nabi macam tu Nabi tu suami dia Nabi tu Nabi Nabi balik ke rumah dia Dia tanya Nabi Man anta Hang ni siapa? Nabi kata Ana Muhammad Nabi kata Aku Muhammad Jawab Isteri ni Dia kata Ana Ana la a'arifu Muhammad Dia kata Aku tak kenal Muhammad mana? Dia kata lagu tu Nabi tak kata apa kat dia Nabi beralih Nabi keluar Nabi tak balik dah ke rumah dia Nabi turut ceraikan dia ini berlaku kepada seorang isteri nabi baru kata macam tu baru kata man anta hang sapa nabi macam tu nabi dah kata ana muhammad dia kata ana la a'rifu muhammad aku tak kenal Muhammad okey nabi beralih pergi terus sepakat ulama hadis mengatakan isteri yang seorang ini tidak masuk dalam keluarga nabi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan ada beberapa hadis lain yang menyenaraikan beberapa sahabat lain yang bukan daripada keturunan darah nabi tetapi nabi mengambil mereka menjadi keluarga nabi dan mereka termasuk di dalam ahlul bait di antaranya ialah zaid bin Harithah anak angkat nabi di antaranya anak dia usamah bin zaid Zaid bin Harisah ni pun Nabi ambil dia jadi anak angkat Nabi. Lepas itu anak dia, Usamah. Nabi ambil pula Usamah jadi anak angkat Nabi. Bahkan Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harisah ini disebut di dalam hadis. Dengan satu ungkapan kata-kata. Kita pernah baca hadis ni satu masa dulu. Bila sebut nama Usamah, dia kata, Hibbu Rasulullah Wasallam cinta Rasulullah maksudnya buah hati kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Usamah bin Zaid walaupun Zaid bin Harisah bukan daripada darah daging Nabi depa orang luar Nabi ambil jadi anak angkat Nabi tetapi berdasarkan kepada hadis mereka ini dimasukkan di dalam kumpulan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya juga seorang sahabat yang bukan Arab tu eh. nama dia Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi dia orang Parsi, dia bukan orang Arab kerana rapatnya dia dengan Nabi dan Nabi SAW sangat sayang kepada dia Nabi sebut Nabi kata Salman min Ahli Nabi kata Salman keluarga aku maka ulama hadis memutuskan Salman Al-Farisi masuk di dalam kumpulan ahli keluarga Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, kita tengok hadis-hadis macam ini. Kita dapat menilai betapa perlunya dan betapa mestinya kita menghormati Nabi SAW. Bukan sahaja hormat membaca hadis dia. Bahkan kena ada dalam diri kita, dalam hati kita Sayang kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tak jadi keluarga Nabi. Nabi terima kita jadi umat dia sudah cukup untuk kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahru'al-Mazi. Jelit 3. Muka Sobat 36 muktaswarat 36 kita masuk satu bab baru bab fil jamai bainal salatain iaitu bab yang menyatakan mengumpulkan ataupun menjamakkan di antara dua sembahyang <coughs> ketahuilah saudaraku telah bersalah-salahan ulama pada harus mengumpulkan sembahyang perdu di dalam musafir maka sebelum diterangkan satu-satu pada masalahnya lebih dahulu didatangkan hadis tempat ulama ambil istidlal pada semayang jamak itu dia kata sebelum kita nak tengok bak semayang jamak dia kata ada baiknya kita tengok dulu hadis yang ulama ambil istidlal istidlal maksudnya ambil dalil tuan-tuan dalam ugama satu benda yang kita kena ingat dalam ugama ni <coughs> kita nak bercakap pasal apa pun mesti ada dalil tuan, tuan nak bercakap pasal apa nak bercakap pasal sunat taubat nak buat semayang sunat taubat ada dalil ke tak? dia nak kena ada dalil kalau tidak kita tak boleh buat kita tak boleh reka semayang semayang ni ibadat khusus Ibadah khusus dia mesti sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, tidak ada benda tu di dalam nas, di dalam dalil, tak sah peluk buat berhujah dengan orang dan tak sah buat amalan. Sebab siapa nak mengaku kata benda itu ibadah yang disuruh oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam malam ni kita nak bercakap tentang semayang jamaah. Jadi kita nak kena tahu semua yang jamak ni ulama mereka ke ataupun benda ni sahih daripada hadis Nabi. Kalau sabit daripada hadis apa dalil dia? Baik. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghadwat Tabuk" Jika terpulang sebelum zaitun, sunatlah azhar. Azharlah azhar hingga ia dijaga ke arah al-ghusur dan shalatkan bersama. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muaz bin Jabal, Rabbil Alaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah turun di dalam perang tabuk apabila berangkat Nabi dan berjalan ia dahulu daripada cenderung matahari maksudnya kalau Nabi nak bertolak nak musafir sebelum Zohok sebelum masuk waktu Zohok Nabi nak bertolak misalnya pukul 11, pukul 12 nak bertolak Zohok tak masuk lagi mentakakhirkan dia akan zuhur sehingga mengumpul dia akan dia kepada asar maka nabi sallallahu alaihi wasallam akan buat jamak takhir dia kata kalau nabi nak musafir sebelum masuk waktu yang pertama Nabi pergi kelompok keluar pukul 11 pukul 12 keluar waktu lohong tak masuk lagi kalau keluar sebelum masuk waktu zuhur nabi akan buat jamak takhir Zuhur itu Nabi tak semayang, Nabi niat saja, saat lagi masa asang, saat lagi baru nak buat. Maka semayang itu dipanggil semayang jamak tak Begitu. Dan sembayang akan zuhur dan asang itu sekaliannya di dalam waktu asang. Maksudnya jamak tak Masalah. jamak tak dan syarah dia. Pada sepotong hadis ini menunjukkan. Nabi mentakhirkan semayang Zohong dalam waktu asam dan disembahyangkan sekaliannya di dalam waktu asam itu maka dengan hadis ini setengah daripada dalil harus mengerjakan jamak takhir itu oh, itu dia dalil dia Nabi SAW dia nak pergi perang Tabuk Tabuk dengan Madinah nabi lebih daripada dua marhalah. Nabi bertolak pula sebelum masuk waktu zuhur, maka Nabi tak semayang zuhur sehinggalah masuk waktu asar. Bila dah masuk waktu asar, Nabi buat semayang zuhur dan asar dalam waktu asar. Maka perbuatan Nabi itu dipanggil semayang jamak takahir, begitu. Maka itulah dalilnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi dan jika menghendaki seseorang akan jamak semayang pertama di dalam semayang kedua, maksudnya jamak ta'khir. Seperti hendak jamakkan zuhur dengan asar, maka nescaya wajib meniakkan jamak dalam waktu yang pertama. Itu syaratnya. Kita nak buat jamak ta'khir, maknanya dalam waktu zuhok kita tak semayang lagi kita nak semayang saat lagi dalam waktu asar. dalam waktu zuhok tu tak semayang tapi kena niat niat kata saat lagi kita nak buat semayang jamak tak khair, kena niat dalam waktu zuhok begitu yakni dalam waktu Zohar ataupun dalam waktu Maghrib kalau dalam Qih dia nak himpun Maghrib dengan Aisyah dalam waktu Aisyah masa Maghrib kena niat niat kata saat lagi Maghrib aku nak buat jamak tak kena niat begitu kalau tak niat semayang kita tak lagi jadi semayang Qabar dia kena niat dalam waktu yang pertama begitu dan adalah niat itu dahulu daripada habis waktunya Sebelum habis waktu pertama Kena niat Selewat-lewat niat Dia kata mestilah masa yang tinggal Sebelum masuk waktu kedua tu Masa tu lulus untuk semayang Empat rekaan Zohar Maksudnya kita akan tahu Lima minit Lima minit sebelum masuk waktu asam Itu waktu kecederaan Dia kena niat sebelum lima minit berakhir Begitu Lebih kurang kiranya begitu dengan sekian kira tinggal daripada waktu itu barang yang luluh itu sembahyang ataupun lebih. Ha oh, Syarat masa itu masih masih celuit untuk nak lepas satu sembahyang. Mesti kena niat dah. Ha, jangan dah masuk waktu lagi seminit dah masuk waktu, waktu baru nak niat sama. Begitu. Senangnya lu gini awal -awal lah awal-awal dah. Masuk waktu Zohor, satu suku, satu suku tu niat siap dah Aku nak buat jama' takfis, niat siap dah. Senang. Piduk tunggu, bagi buku empat suku, baru saja piduk cari masalah. Kan? Jenis kerja last minute ni. Kan? Sampai niat mayang jamak pun nak buat last minute juga. Tak boleh macam tu. Maka jika ditakhirkannya Zohor misalnya kepada Asyar dengan tiada niat. Haa. Oh. Dia nak buat jamak takhir, tapi dia tak niat masa masa zuhur ni dia tak niat, ataupun dia nak buat jamak takhir masa maghrib dia tak niat. Nuscahya dorhakoh iya dan jadilah semayang dia semayang kobo, berdosa dia. Dia dianggap tinggal semayang dan saat lagi dia buat, saat lagi dia tak jadi semayang jamak, sebaliknya dia jadi semayang kobo, semayang zuhur jadi kobo, semayang maghrib jadi kobo, begitu dan apabila ditakhirkannya zahar masalah dengan niat bahawasanya semayang dia akan semayang yang pertama pada mula-mulanya dan diniatkannya jamak dan tiada diceraikan antara keduanya maksud tiada diceraikan maksudnya betul-betul habis semayang zuhur semayang asam jangan diceraikan antara keduanya dan tiada wajib suatu daripada demikian itu maka tak berdasarlah dia ni masalah berkaitan jama' takdim dan hadisnya kata muaz bin jabal lagi wa idzar tahala ba'da dhayl shamsi ajjal al ila adh wa salla adh-dhuhr wa asra jamian thumma dan apabila berangkat berjalan nabi SAW alaihi wasallam kemudian daripada cenderung matahari maka menyegerak ia akan asar kepada Zohar kalau Nabi SAW bertolak lepas masuk waktu Zohar nak pergi Kuala Lumpur bertolak pukul 2 ataupun bertolak pukul 1.45 dah masuk dah Zohar maka Nabi SAW akan buat jamak takdir anda boleh faham kan? Ha? Nabi SAW kalau dia nak musafir dia bertolak sebelum masuk waktu Sebelum masuk waktu zuhur dia bertolak maka dia akan buat jamak tak takhir. Tapi kalau sekiranya dia bertolak dah lepas masuk waktu, dah masuk waktu zuhur dah 1.45 baru bertolak keluar daripada rumah, maka Nabi SAW akan buat jamak takdir Sunat saja yang tu. Kalau kita tak buat macam tu pun tak apa. Kalau kita bertolak pukul 1.45 kata. Kita saja kita tak buat jamak. Jamak takhir. Kita nak buat juga jamak takhir. Juga tidak salah. Tapi kalau buat macam ni, dengan niat ikut sunnah, dapat lagi pahala ikut sunnah. Begitu. Baik. Dan sembahyang dia akan zuhur dan asar sekaliannya. Kemudian berjalan dia dengan segala tenteranya dengan tiada sembahyang kepada asar. Yang sudah disembahyangkan di dalam waktu zuhur itu. Ha, kalau nabi bertolak dah lepas masuk waktu zuhur nabi akan buat jamak takdim maka set lagi asap tak perlu sembahyang dahlah saja dah buat jamak jamak takdim dulu dah begitu masalah jamak takdim dan syaratnya wahai saudaraku sepotong hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas jamak takdim yakni dikumpulkan sembahyang asar dalam waktu zuhur itu jamak takdim maka harus jua dikerjakan yang demikian itu dengan beberapa syarat nak buat jamak takdim dia ada syarat <coughs> kata Imam Nawawi dan bermula syarat jamak akan semayang yang kedua dalam waktu yang pertama iaitu bahawa didahulukannya semayang yang pertama kalau nak buat jamak takdim nak buat semayang asam dalam waktu zuhur. Maka hendaklah dimulakan dengan semayang zuhur. Tak boleh mula asam dulu. Kalau jamak takdir, mesti mula dengan semayang tak mula. Kalau nak buat semayang isyak dalam waktu maghrib, maka hendaklah buat maghrib dulu baru buat isyak. Kalau nak buat asam dalam waktu zuhur, maka hendaklah buat zuhur dulu baru ikut dengan asam. Begitu. Itu syarat dan diniatkan jamak dahulu daripada selesai mengerjakan yang pertama itu masa sembahyang zuhur tu masa tengah duk sembahyang zuhur tu ingat aku nak jamak dengan asar kena niat semasa sembahyang yang pertama masa sembahyang maghrib tu kena niat aku nak jamakkan dengan aisyah itu syarat yang kedua dia kata dan tiada diceraikan antara kedua sembahyang itu yakni hendaklah berturut-turut dan syarat yang ketiga habis sembahyang zuhur terus buat asam habis sembahyang maghrib terus buat isya mesti berturut-turut tak boleh berselang masa yang lama begitu baik masalah dia kata jamakkan maghrib kepada isya dan hadisnya <coughs> jamak Maghrib kepada Aisyah, maksudnya buat jamak tak fair lah. Maghrib buat Fiqah Aisyah. Kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wakana izar tahla qabl al Maghrib, ahr al Maghrib, hatta yussalli imama al Aisyah." Dan adalah Nabi saw apabila berangkat dia berjalan sebelum Maghrib. Tak masuk lagi waktu maghrib Maka mentakhir dia akan semayang maghrib Hingga disembahyangkan akan dia Serta semayang insya Macam tadi juga lah Kalau bertolak sebelum masuk waktu maghrib Nak bertolak pergi Kuala Lumpur Bertolak pukul enam setengah petang Maghrib tak masuk lagi Oleh kerana bertolak sebelum masuk waktu maghrib Maka Nabi akan buat jamak takhir Dia akan buat dalam waktu insya Tak lagi Begitu Masalah dah kata jama'kan insya' kepada maghrib ni pula jama' takdim insya' bawa mehawai buat dalam waktu maghrib <coughs> wahai saudaraku, harus jama' takdim pada semayang dua parlu yakni maghrib dan insya' yakni disegerahkan semayang insya' kepada waktu maghrib dengan dalil Nabi SAW ada memperbuat yang demikian itu kata Muaz bin Jabar radhiyallahu anhu wa idzar tahala ba'dal maghrib ajjal al-isha fa dan apabila berangkat nabi SAW alaihi wasallam berjalan kemudian daripada semayang fardu maghrib maksudnya dah lepas masuk maghrib baru bertolak menyegerakan dia akan sembahyang isyak ha kalau bertolak nak pergi Kuala Lumpur bertolak pukul 7.45 Tujuh Pak Mimah, Maghrib masuk dah. Oleh kerana Maghrib masuk dah, maka Nabi SAW dia akan buat jamak takdir. Aisyah buat dalam waktu Maghrib. Begitu. Maka sembahyang Nabi SAW akan dia, yakni akan Aisyah serta dengan Maghrib. Kemudian berjalan Nabi dengan segala tenteranya. Kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Ibni Umar dan Anas dan Abdullah bin Umar dan Aisyah dan Ibni Abbas dan Usama dan Jabir bin Abdullah, dan bermula hadis Muaz ini hadis yang Hasan lagi darip Begitu. baik kemudian dia kata jamak ke semayang bagaimana khilaf ulamak padanya khilaf tak saya baca baca i penin balik ha? tak usah baca kita bukan nak buat apa hidup tahu kata Imam Hanafi kata apa Imam Hanbali kata apa kita ambil Imam Syafi'i kata sudah Ha? Saya lagi dengar Imam Hanafi pula, saya lagi dengar Imam Bali pula, dengar-dengar dia buat lagu imam dia sendiri pula. Ah <San> ha. dia buat imam dia nama Ismail, Imam Ismail. Orang tak mau dah ha. mau. jadi kita selalunya baca hak khilaf ulama ni, saya baca. Baik, bawah tu dia kata masalah jamak ke sembahyang itu di dalam waktu musafir yang panjang atau musafir yang pendek. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, telah berkata Imam Syafi'i, Rahimahullahu Ta'ala dan kebanyakan ulama. Harus jama' antara Zohar dan asar dalam satu waktu daripada mana-mana waktu daripada keduanya. Ha, bolehlah, semayang Zohar dengan asar nak buat jama' takedim boleh, nak buat jama' takkhir boleh. Sepulang kepada keselesaan kita macam mana. Boleh belakang, dia kata dan harus jama' antara maghrib dan Aisyah dalam satu waktu daripada mana-mana waktu daripada keduanya siapa juga semayang maghrib semayang Aisyah pun nak buat jama' takedim boleh nak buat jama' takkhil boleh nak bawa mai buat waktu maghrib boleh nak bawa maghrib buat dalam waktu Aisyah mana-mana satu waktu boleh dia kata dan harus jama' dan di dalam musafir yang panjang dia kata dan ada pun jama' di dalam musafir yang pendek maka bagi syafi'i dua paut bermula yang asah daripada keduanya tiada harus jamak padanya di dalam musafir yang pendek musafir pendek ni maksudnya tak cukup dua marhalah musafir panjang maksudnya yang melebihi dua marhalah angka tepat eh, bagi dua marhalah ialah 88.7 km ini angka tepat yang disepakati 88 per puluhan tujuh kilometer. Kita kata 89 lah. Ha? 89 kilometer. Ha, itu dua marhalah mengikut ukuran yang tepat. Begitu. Baik. Kemudian bawah tu masalah yang afdal daripada kaifiyat mengerjakan semua. Kita dah bincang banyak kali dah. Dia ulangan saja. Kemudian... Masalah 80, khasar itu haruskah bagi orang sakit, yang itu pun tak ada apa. Dia cuma nak bagi tahu dekat kita, kalau kita musafir, kita sakit ke, kita laki-laki ke, kita perempuan ke, kita apa ke, kita boleh buat semangat jamak Dia nak buat yang tu. Terus lagi, 81, khasar itu apa hukum bagi orang yang musafir maafiat, yang tu baca. Kata Imam Syafi'i, barang siapa musafir ia kerana valim atas seorang muslim ataupun mu'ahad ataupun kerana menyamun di jalan. Oh dia musafir nak pergi kelompok nak samun bank, di pergi rombongan. Misalannya. Ataupun berbuat jahat di atas muka bumi ataupun nak pergi kelompok kerana nak pergi mengorak orang oh, perempuan apa kali mana senang. No? niat jahat nak pergi buat jahat ataupun nak abdi keluar daripada tuannya ataupun abdi lari daripada pengulu dia lari daripada pengulu dia di Pulau Pinang nak pi di Kuala Lumpur misalnya ataupun laki-laki kerana lari supaya menegahkan hak yang lazim artinya. ataupun suami lari daripada rumah suami lari pada rumah kerana tak larat nak bagi nafkah kepada bini dan anak-anak ini semua dia panggil musafir yang jahat nah ha? ataupun barang yang pada seumpama ini makna ataupun lainnya daripada maksiat agilah tujuan maksiat tujuan maksiat dan nak berkenalan dengan satu perempuan dalam internet chit lah apa lah semua janji nak pergi jumpa di Port Dickson tu no. bertolak daripada Pulau Pinang nak pergi Port Dickson kerana nak jumpa satu perempuan yang dia dok ni dalam dalam internet dan sebagainya ni budak muda-muda Malaysia dia pi tu, tak boleh buat semayang jama' kasar sebab itu dipanggil musafir maksiat tak boleh maka tiada harus baginya bahawa kasar tak boleh maka jika kasar ia saya diulang tiap-tiap semayang dan dia. kalau dia buat juga semayang jama' kasar semayang tu tak pakai dia kena kawak balik begitu kerana bahawasanya kasar itu rusak Rokyah maksudnya kelonggaran, agama bagi kelonggaran kepada orang baik. Orang yang jahat tidak layak mendapat kelonggaran agama, itu maksudnya. Dan hanya sahaja dijadikan rokiah itu bagi mereka yang tidak ia derhaka Allah subhanahuwataala. Orang yang jahat tidak layak mendapat kelonggaran agama, itu maksudnya. Dan hanya dijadikan rokiah itu bagi mereka yang tidak ia derhaka Allah subhanahuwataala. Lihat sahaja firman Allah A'uzubillah minasyaitanirrajim Famanidturrah ghaira barim Wala adin Fala ithma alaih Maka barang siapa terpaksa ia Memakan daging babi Dan bangkai dan darah Padahal tiada keluar ia atas Islam Dan tiada ia orang yang melampau Dengan berbuat maksiat Nampak syarat dia Dia tidak berbuat maksiat Maka tiada dosa atasnya memakannya Ha? orang yang terpaksa makan daging babi misalan ha? misalan kata jadi pergaduhan di negeri yang bercampur Islam dengan orang kapiak orang kapiak ni sudah buah pisau di tengkok orang Islam ni suruh makan sup babi saja, saja dia... terpaksa dia ambil nyap juga buah dalam mulut dia tidak dianggap berdosa tidak dianggap berdosa pasal apa pasal dia dipaksa kan dengan syarat dia ni tidak meninggalkan Islam dan dengan syarat dia buat ni bukan dengan tujuan saja nak buat maksiat begitu eh? dan begitu juga dia dah harus menyapu atas dua khuf ni kelonggaran diberikan kepada orang yang pakai khuf kasut kulit sampai parah lutut ni Ha, dalam keadaan cuaca sejuk yang teramat sangat yang sekiranya kalau buka kasut kulit tu boleh bawa mudarat kerana terlampau sejuk maka orang-orang yang macam ni dia boleh ambil air semayang dalam keadaan tidak payah buka kasut khuf itu dia boleh sapu air semayang tu di atas khuf tu saja itu kelonggaran diberikan kepada orang-orang yang yang tidak buat maksiat Maka tiada dosa atasnya memakan. Ha? Yang kata babi bangkai darah tadi ni. Dan begitu juga tiada harus menyapu khuf. Dan tiada menjamuk kesemayang orang yang musafir di dalam maksiat. Dan begitu juga tidak boleh semayang sunat membelakang kiblat Dan tiada diringankan daripada orang yang ada musafirnya itu. Maksiat akan Allah tak boleh Orang yang buat maksiat tak dapat semua kelonggaran ni. Masalah. Kassarkan Allah. Kasarkah orang yang tinggal di Mekah ketika mengerjakan haji ha, ni. orang Mekah dia memang asal Mekah duduk di Mekah ataupun duduk di Mina ataupun duduk di Arfah dia memang orang situ bila dia buat haji boleh tak boleh dia buat semayang jamak, semayang kasar di situ kata Imam Syafi'i barang siapa ada ia daripada penduduk Mekah maka mengerjakan haji ia nescaya menyempurnakan dia akan semayang di Mina dan di arfah dan begitu juga ahli arfah dan ahli mina, penduduk arfah dan penduduk mina ia dah boleh khasar ia di dalam mengerjakan haji dan begitu juga orang yang tinggal hampir dengan mekah daripada mereka yang tidak ada musafirnya ke arfah daripada barang yang mengkasarkan padanya akan semayang, tak boleh kan syarat dia nak boleh buat jamak khasar ni mesti musafir orang mekah musafir apa dekat ataupun kita orang Malaysia yang piduduk, piduduk di Mekah dah duduk lebih daripada 3 hari 3 malam dah dah terputih dah musafir kita maka kita bertolak ke arpah dan sebagainya tidak dianggap sebagai musafir lagi begitu masalah kasar kerana jauh perjalanan dan dalilnya ini pun diulang yang itu juga <tuh> tapi dia ada sambung hal yang kita baca Bermula setengah daripada dalil kasar sembahyang kerana jauh perjalanan. Dan bukan kerana maksiat itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidhi. Kata dia Abbasin, an Abbasin. An-Nabiya salallahu alaihi Wasallam kharaja minal Madinah ila Makkah. Dia kata Zaid al-Mazani bahawasanya Nabi salallahu alaihi Wasallam keluar dia dengan sekalian orang ke tempat yang bernama Musalla. Ini nak cerita Nabi SAW satu hari keluar keluar daripada Madinah pergi ke satu tempat nama tempat tu musallah. Orang panggil dia musallah. Musallah ni maksud tempat sembahyang. Tempat tu padang tapi padang tu dia panggil musallah. pasal padang tu selalu diguna untuk sembahyang raya, diguna untuk buat sembahyang macam-macam maka padang tu dipanggil musallah. Dipanggil tempat sembahyang begitu iaitu tempat yang luah seperti padang dengan ramai ramai minta ayam hujan oh ni dia nak main cerita pasal cerita semayang minta hujan pula ni kiranya dituangkan Allah bagi mereka itu oh ni sekali Nabi SAW pernah bawa sahabat ramai-ramai pi ke satu padang untuk nak buat semayang semayang istisqa semayang minta hujan kerana kemarau melanda negeri pada masa tu baik fassalla bihim rak'ataini jahara bilqiraati feehima maka semayam nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka itu yakni dengan sahabat-sahabat semua dua rakaat menyaring ia dengan bacaannya pada kedua rakaat itu semayam istisqa semayam minta hujan ini dua rakaat dan bacaannya nyaring bacaan rakaan wa hawala ridah wa rafa'a yadayhi wastasqa wastagbalal dan memaling nabi SAW alaihi akan selendangnya memaling ni yani dia, dia semayang minta hujan ni nabi buat nabi buat semayang minta hujan ni dia ada khutbah waktu nabi tengah khutbah Semayang minta hujan ni, dia macam semayang raya. Dia semayang dulu, baru khutbah. Masa tengah Nabi khutbah dalam semayang minta hujan ni, masa tengah Nabi khutbah tu, ridah ah. Nabi Khalid, selendang dia. Nabi dia serban. Ada buah teh bau, apa? Ridak lah dia panggil. Ridak ni selendang ataupun... Baju yang kita pakai pun orang Arak panggil ridak juga kadang-kadang. Ha? Kain serban. Setengah orang dia serban pakai kepala satu, buah hati bau satu lagi. Nabi SAW dia memang selalu bawa serban hati bau satu. Hmm? Bila Nabi duduk bagi khutbah dalam semayang istisqa, semayang minta hujan ni. Tengah Nabi duduk khutbah tu, ah. Nabi Khalid selendang dia. Kalih selendang itu sebenarnya dia satu isyarat, satu simbol kepada kita bertaubat. Kita tinggai hak lama, kita nak start hak baru. Itu maksud kalih selendang tu, Maksud dia ialah sebagai satu simbol kata hak mana perangai lama, kita hak tak elok dan sebagainya ni kita nak buang-buang, kita kalih buang. Maka hak muka baru pula naik ke atas. Itu maksudnya dan kalih selendang ini sunnah Nabi Nabi buat ketika Nabi khutbah sewaktu nak buat sem sewaktu buat semayang minta hujan dia akan cerita ke kita ni perbahasan fiqah dari segi kalih selendang ni, kalau tak kalih macam mana, sah atau tak sah dan sebagainya ha, tapi Nabi salallahu alaihi wasallam semasa buat semayang istisqah semayang istisqah ni dia macam semayang raya dua rekaat rekaat pertama tujuh kali takbir selain daripada takbiratul ratul ihram dan rekaat kedua lima kali takbir selain daripada takbiratul ratul ihram sama macam semayang raya lepas dah habis semayang bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Nabi Tawih naik bagi khutbah khutbah semayang istisqa, semayang minta hujan ni khutbah ni mestilah diisi dengan menyeru orang ramai supaya insaf atas kesalahan dan banyak minta ampun kepada Allah kerana kemarau ni sebenarnya adalah azab daripada Tuhan kemarau ni sebenarnya agama melihat kemarau sebagai amaran Tuhan pasal apa? pasal hujan itu rahmat bila Allah tahan rahmat, mana itu azab untuk orang. Maka manusia yang ditimpa kemarau, dia mesti menyesai atas mana-mana perbuatan dia yang tak elok. Sebagai nak tunjuk kata menyesai tu, kalih selendang tu. Kalih selendang tu menunjuk kata, hak lama ni terapi turun ke bawah, hak baru naik ke atas. Kita nak mula hidup baru, hidup yang kita akan jauh daripada perbuatan dosa. Itu maksud dia. Ha ini dia nak cerita kat kita sekejap lagi ni. Hmm? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallabihim rak'ataini jahara bilqiraati kemudian wahawwala rida'ah wa wastasqa wastaqbalal qiblah itu yang nabi sallallahu alaihi wasallam buat Selain daripada dia sembahyang dua rakaat, dia baca doa di dalam sembahyang dia. Selepas itu Nabi SAW kalih selendang dia dan mengangkat dia akan dua tangannya. Minta akan hajatnya dan minta ayang hujan kiranya diturun Allah SWT dengan kurnianya. Minta Tuhan turunkan hujan maka baginda ia akan kiblat masa memalingkan selendangnya dan dengan sembahyangnya dan dengan doanya itu. Ha masa nabi nak kalih selendang tu nabi beralih menghadap ke kiblat. Kutubuh membelakang ke kiblat. Kan dok menghadap makmum semua. Masa nak kalih selendang tu nabi pusing menghadap kiblat, nabi alih selendang dia. Ah ini istisqa kita benda ni kita tak pernah buat. Pasal apa? Pasal Malaysia ni hujan sampai tak betat sampai tak berhenti-henti kan, jadi rahmat Tuhan mencora-cora, kan jadi bagi kita semayang minta hujan ni uh, satu benda pelik, kita tak bisa buat, jadi bila Tuhan uji kita dengan kemarau pun kita jadi tak teringat, nak buat semayang istisqa' ni, pasal tak bisa buat, dan tak kurang juga orang yang dia tak tahu macam mana nak buat, jadi oleh karena tak tahu, tak bisa buat, biar lalu gitu. Bagaimana? Tapi kita sebagai orang Islam kita kena tahu. Sebab benda ini biasa dibuat oleh Nabi SAW. Baik. Kata At-Tirmizi dan pada bab ini, ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Abi Hurairah. Dan kata dia bermula hadis Abdillah bin Zaid. Ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam sahih keduanya. Dan Imam As-Syafi'i mengeluarkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Um. Ini hadis ni cukup kuat hadis yang cukup kuat untuk dibuat amalan masalah dia kata istisqa' itu sunat ataupun bid'ah. bida'ah ha, dia nak tanya istisqa' ni semayang minta hujan ni sunat ke ataupun reka-reka orang kemudian ni ke kata Atir At Mizi dan Atir Hadis dalam masalah itu beramal di sisi ahlul ilmi dan dengan dia berkata syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq dan kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim Telah ijma' ulama' bahwasanya istisqa' Yakni minta hujan itu sunat clear, clear lah Ijma' ulama' Maksud semua ulama' sepakat mengatakan semayang minta hujan Istisqa' Istisqa' ni maksudnya minta hujan Bukan semayang minta hujan Istisqa' maksudnya minta hujan Bahawa minta hujan itu sunat Minta supaya Tuhan turunkan hujan. Sunat. Begitu. Dan telah bersalah-salahan mereka itu. Adakah disunatkan bagi istisqa itu dengan semayak ataupun tidak? Maka kata Imam Abu Hanifah tidak disunatkan semayak. Bahkan istisqa memadai dengan doa. Iaitu dengan ketiadaan semayak. Oh. Imam Hanafi... Dia kata tak ada semai yang tak ada. Yang ada doa minta tuhan turun hujan doa minta turun hujan itu istisqo dia kata. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dia kata macam tu. Hmm? Mana kalau Imam apa nama syafiah dia kata ada semai yang istisqo. Ini perbezaan pendapat di kalangan ulama berdasarkan berbeza faham tentang nas. Kita tengok lagi. Dan kata sekalian ulama' daripada salaf dan khalaf iaitu sahabat-sahabat Nabi SAW dan para tabi'un. Kemudian orang-orang yang kemudian daripada mereka itu disunatkan bagi istisqa itu dengan sembahyang. Maka tiada menyalahi padanya melainkan Abu Hanifah. Abu Hanifah seorang saja yang kata istisqa ni tak ada sembahyang. Doa saja. Dia kata lain daripada itu semua mazhab lain termasuk sahabat-sahabat nabi ridwanullah alaihim ajmain mereka sepakat mengatakan istisqa ada sembahyang Dua rakaat begitu masalah istisqa itu sunat apa dalilnya ha. nah, dia nak tengok apa dalil kalau dah kata ada sembahyang istisqa mesti ada dalil apa dalilnya kata imam nawawi dan bergantung abu hanifah dengan beberapa hadis istisqa Yang tiada padanya sembahyang Memang ada hadis yang menceritakan Nabi berdoa saja Untuk sembahyang istisqa Maka Imam Abu Hanifah dia pegang hadis itu Dia kata istisqa doa saja Tak payah sembahyang Begitu. Dan akan jadi dalil baginya Yang ini bagi Abu Hanifah Untuk mengatakannya Tiada sunat bagi istisqa itu sembahyang nah, Dia ada dalil dia Dia ada pegangan dia dan telah mengambil hujah jumhur ulama' dengan beberapa hadis yang sabit ia di dalam as-sahihain dan lain daripada keduanya manakala jumhur ulama' majoriti ulama' memegang hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim yang mengatakan ada semayang bagi minta hujan Bahwasanya Nabi SAW semayang dia bagi istisqa' dua raka'an dan ada pun bermula segala hadis yang tiada menyebutkan padanya sembahyang itu maka setengahnya ditanggungkan atas lupa rawi ha, di kalangan ulama' mazhab syafi'i dan jumhur ulama' mereka kata kalau ada hadis yang mengatakan Nabi doa saja tak semayang sebenarnya rawi yang meriwayatkan hadis itu terlupa nak habar kata Nabi semayang sebenarnya Nabi semayang mereka kata ini alasannya dipegang oleh jumhur ulama dan Imam Syafi'i. Dan setengahnya adalah ia di dalam khutbah bagi jumaat dan mengiringi akan dia oleh sembahyang bagi jumaat. Dan setengah pula dia keliru pasal Nabi biasa selit masuk doa minta Tuhan turun hujan di dalam khutbah Jumaat. Maka ada pihak dia di situ dia keliru. Maka dia kata tidak ada sembahyang istisqa yang semayang tu semayang Jumaat. Dia kata, Nabi doa saja dalam kotubah Jumaat. Nabi doa minta Tuhan turun hujan. Hak semayang lepas tu tu semayang Jumaat. Bukan semayang istisqah. Itu pendapat sebahagian ulama. Berat sikit bila dia main cerita persi khilaf ulama ni kan. Nampak kening berkerut. Faham tak faham mana celaru. Saya kata ada, saya kata tak ada. Betul-betul tiada, tak ada. Jadi begitu, betul-betul adalah. Okay, lah ni kita pegang satu sembahyang istisqa ada dibuat oleh Nabi dan dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu aja. Yang ni saja dia nak abang kata beza pendapat begitu. Dan jika sekiranya tiada menunjukkan Nabi sembahyang sekali-sekali pun, nescaya adalah menyatakan bagi hari istisqa dengan doa dan dengan tiada sembahyang. Ni ada hadis-hadis macam tu. Maka tiada khilaf pada pada harusnya Boleh semayang sunnah istisqah Dan adalah beberapa hadis Yang mensabitkan bagi sembahyang itu didahulukan akan dia Kerana bahawasanya Ia ziyadah ilmu dan tiada mu'aradah Yang tiada berlawanan antara keduanya nah, Dia kata yang ini semua sebagai tambahan ilmu kepada kita Supaya kita tahu bahawa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama Ulama lain semua kata ada sembahyang sunat istisqah. Cuma mazhab Hanafi sahaja. Dia kata tak ada sunat istisqah yang ada doa saja. Yang ni dia kata tambahan ilmu saja. Dia kata tu. Masalah istisqah itu ada berapa macam. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim telah berkata ashab kita syafi'i. Bermula istisqah. Yang ni, minta ayam hujan itu ada tiga macam yang pertama istisqa dengan doa daripada ketiadaan sembahyang Imam Nawawi kata dia ada tiga cara kalau nak minta hujan cara yang pertama dia kata pakai doa saja tak payah buat sembahyang boleh kalau nak buat macam tu pun boleh. boleh tak salah dia kata. yang kedua istisqa di dalam khutbah Jumaat atau pada mengiringi sembahyang perdu dan ialah lebih afdal daripada yang dahulu tadi Ataupun yang kedua, dia kata, sulam masuk dalam kotubah Jumaat. Kata, apabila kita kena kemarau. Sebulan sampai setitik ayam hujan pun tak turun. Masuk dua bulan, setitik ayam hujan pun tak turun. Kalau sekiranya kita tak mau nak ajak orang ramai semua pihak teh padang buat semayang minta hujan, memadai dengan dalam kotubah Jumaat. Khatib yang membaca kotubah Jumaat tu sekali sulam masuk tentang bab istisqa' ni tentang bab minta hujan ni sekali dengan baca doa ha? Nabi SAW pernah masa khutbah angkat tangan baca doa iaitu ketika istisqa' ketika doa nak minta hujan sekali itu aja. ketika doa minta hujan Nabi angkat tangan lain daripada tu, Nabi sebagai khatib tidak pernah angkat tangan di dalam doa tentang kita dah baca dah dulu, ingat balik eh? Yang seorang sahabat Dia baca khutbah Maitan doa, dia angkat tangan Dia baca khutbah, dia angkat tangan Sahabat lain tegak dia Lepas kata ke dia Pasal apa yang buat satu benda Yang menyalahi sunnah Rasulullah Yang buat satu benda beda Nabi tidak pernah baca khutbah Angkat tangan, pasal apa yang Yang baca khutbah, angkat tangan Nampak? Tapi Nabi biasa sekali angkat tangan di dalam khutbah Jumaat iaitu ketika baca doa minta hujan. Ha, dia luang daripada cerita khutbah Jumaat. Special case untuk doa minta supaya Allah turunkan hujan. Nabi angkat tangan ketika baca doa. So itu yang kedua dia kata istiswa di dalam khutbah Jumaat. dia kata. Dan yang ketiganya ialah yang lebih akmal, akmal maksud lebih sempurna, lebih baik, lebih bagus bahawa ada ia dengan sembahyang dua rakaat dan dua khutbah. Yang ni paling cantik. Kalau nak buat sembahyang minta hujan, buat dua rakaat sembahyang dan ada perkara pula dua khutbah. Dan bersedia dahulu daripadanya dengan sedekah dan puasa dan taubat bahkan dia kata nak bagi cantik lagi sebelum kita himpun orang di Padang untuk nak semayang minta hujan ni sebelum tu anjurkan kepada rakyat semua supaya posa dulu posa tiga hari dulu dan dalam tempoh tiga hari tu banyakkan bersedekah dia kata dan bertawab banyak-banyak kepada Allah Subhanahu SWT dan beradab mengerjakan baik dan menjauhkan jahat dalam tempoh tiga hari sebelum nak buat semayang minta hujan ni, jangan buat sebarang benda yang tak baik dan seumpama yang demikian itu daripada taat akan Allah subhanahu wa ta'ala, sebaliknya tumpukan kepada, buat ibadat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu pasti buat seorang macam ni oh, dia nak bagi doa kita tu lebih, lebih mustajab di sisi Tuhan orang yang mustajab doa ni orang bersih kita nak minta Tuhan buat turun hujah. Nak supaya Tuhan makabul doa kita. Dia kata, mau tiga hari sebelum tu kita bagi kita bersih dulu. Bagi diri kita bersih dulu. Baru minta. Sama lah kalau dikiaskan kepada semayang hajat. <tuh> kan, kita nak nak buat satu semayang hajat, atas hajat yang tertentu. Kalau boleh, sebelum nak buat tu, bagi bersih betul-betul kita bagi bersih betul-betul. Tiga hari buat puasa dulu, baca Quran bagi banyak, apa zikir, apa semua buat benda baik betul-betul dulu. Bagi kita bersih betul dulu. Buat sembahyang minta dekat Allah, mudah-mudahan Allah makbul. Oh, maka sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan ni begitu dianjurkan oleh agama masalah dia kata istisqa itu bagaimana kelakuan Nabi SAW keluarnya Nabi masa nak keluar di semayang istisqa itu macam mana <coughs> ya sedaraku telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis tentang kelakuan Nabi sewaktu keluar untuk istisqa itu kata dia an ishaq bin Abdullah bin kinana radhiyallahu anhu kata arusalanil walid Ibn Uqbah Wahuwa Amirul Madinah Ila Bni Abbas As'aluhu An istisqa'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diriwayatkan daripada Ishaq bin Abdillah Bin Kinana Kata dia telah mengutus aku Oleh Al-Walid bin Uqbah Padahal Al-Walid adalah Raja di Madinah Dia ini, ni, ni Madinah Sudah hentang dia suruh di jumpa seorang sahabat nabi. Yakni pada masa itu al-Walid ialah pemerintah besar di dalam negeri Madinah Nabi SAW Maka utusnya itu kepada seorang sahabat nabi lagi sepupu Nabi nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni. Dia ni ahlul bait ni. Ni kita baca hadis muqaddimah tadi yang dia kata di antara keluarga nabi itu ialah wa'alu abbas. Wa'alu abbas maksudnya dan keluarga abbas. Keluarga abbas sebenarnya ni di antaranya Abdullah bin Abbas. Dia ni anak kepada Abbas, dia sepupu nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ahlul bait. Tonton tengok Al Walid bin Uqbah jadi gabenor. Jadi gabenor di Madinah di tempat yang jasad Rasulullah ada di sana dia jadi gubernur di Madinah tapi bila dia nak tahu tentang semayang istisqa macam mana nak buat semayang istisqa dia hantar satu orang utusan dia pergi jumpa keluarga Nabi tu respect mereka ni semua pegang kepada pesan Nabi supaya hormat keluarga Nabi oleh kerana masa tu Nabi dah tak ada nak tanya siapa pergi tanya dia ni bukan sahaja sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ni bukan sahaja sahabat Nabi Bahkan dia ni keluarga Nabi Maka gubernur Madinah lantik satu orang Kamu dia tak tanya dia ni Keluarga Nabi ni Tanya macam mana cara nak semayang istisqa Maka aku tanya kepadanya ya, Dia ni ni Ishak bin Abdullah yang dihantar ni Pergi tanya kepada Ibnu Abbas tentang istisqa nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataitu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabazzilan mutawadhi'an mutadharrian hatta atal musallah. maka aku datang kepada dia ni ishaq bin abdullah dijumpai ibnu abbas sepupu nabi Aku datang kepada dia Ya'ni pergi aku kepada Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah itu Dan aku khabarkan kepada dia Kepada Ibnu Abbas ni Akan Amir Al-Walid bin Uqbah Suruh tanya kepada dia akan masalah Adakah Nabi SAW keluar ke Padang Untuk mengerjakan istisqa ha, Dia nak confirm benda ni Betul, Betulakah dulu, masa Nabi ada dulu, Nabi nak semayang, ni tak hujan, ni Nabi pi ke Padang? betul Betulakah? Ataupun, bidu'ah orang sekarang saja. Dia kata, ataupun benda ni Nabi tak buat, orang lah pergi buat pula. Dia kata, betul-betul Nabi buat tak benda ni? Ha, oh, begitu. Dan bagaimana rupa keluar Nabi SAW itu? Adakah dengan memakai segak-segak ataupun bagaimana diperbuatnya? Nak tahu pula Nabi buat tu macam mana? Cara Nabi berpakaian macam mana? Kan pasal apa? Kita kena tahu. Kita semayang jemaah disunatkan kita pakai lugu mana? Ha, pakai pakaian lama tak apa. Tapi bersih dan sebaik-baiknya baju putih. Nabi buat lagu tu. Semayang raya pula disunatkan kita pakai macam mana? Disunatkan pakai baju baru. Pakai baju baru tu bukan bidah itu sunnah nabi nabi suruh pakai baju baru kalau orang yang susah tak mampu buat baju baru pakai baju yang bersih nabi kata tapi keutamaan pada orang yang pakai baju baru sebagai nak tunjuk itu hari hari kegembiraan orang Islam kan hari kegembiraan orang Islam baik lah ni nak keluar pi sembahyang minta hujan nak pakai lego mana Adakah nak pakai lagu semayang jemaah Pakai baju lama tak apa, janji bersih dan warna putih ataupun nak pakai lagu pi sembahyang raya kah? Nak kena pakai baju baru warna-warni dan sebagainya banar. Nabi buat macam mana? Maka jawabnya, jawab Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia dengan segala sahabatnya ke padang tempat selalu berimpun semayang raya yang masyhur dengan kata musalla iaitu di tengah padang. Ah ha, dia kata moleh sekali nabi buat sembahyang minta hujan, nabi keluar di tengah padang, tempat hak selalu buat sembahyang raya. Begitu. Keluarnya itu dengan memakai pakaian sehari-hari sahaja. Dia kata nabi pi bukan pakai baju baru dah, baju hak nabi dok pakai selalu-selalu aja. Pakai baju biasa saja. Maka tidaklah berelok-elok seperti hari raya. Ha, dia kata taklah macam hari raya. Pakai baju baru, elok dan sebagainya. Maksudnya bermohon dan merendah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Pi pakai tu, pakai lagu biasa ala kadar aja. Tujuan dia nak tunjuk kata kita ni hina depan Tuhan. Nak tunjuk kata kita ni merendah diri dengan Tuhan. Maka layaklah dengan pakaian orang hinakan dirinya dengan yang demikian itu. Dia tak pakai lagu tu. Hmm? bersalahan hari raya maka iaitu hari kesukaan dia kata hari raya memang Tuhan suruh suka tak salah suka pada hari raya kerana Tuhan suruh suka hmm? dengan kerana itu pada hari raya bersegak-segak dan berelok-elok manneh rupa dia kata hari raya memang disuruh suruh tunjuk kata kita serana. kata Ibnu Abbas keluar Nabi SAW dengan merendah diri merupai takut akan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi nak pergi semayang minta hujan ni rupa Nabi ni macam takut begitu lagi bermohon kepada Allah sehingga datang Nabi Alaihi Wasallam akan te tepat semayang yang di tengah padang itu, itu dia. Nabi pergi itu dalam keadaan orang yang berhajat nak minta tolong orang Tentang kita kalau nak minta tolong sama-sama orang ni macam mana keadaan kita ada nak masuk pergi duduk melenggar depan dia satu, nak, nak minta tolong kat dia masuk buat luku tu tak dia kata ni pintu boleh keluar kata. kita nak minta tolong orang ni cara tu lain dia masuk cara tu hormat kat orang tu tunjuk dia kata apa pun kita ya apa juga minta tolong dia niya betul-betul dia kata apa pun betul-betul tak betul tak lagi lah lepas orang tolong tak lagi <laughs> abang, abang, tak betul hakmullah ni betul dulu betul-betul je, ya betul-betul sungguh betul, betul. sungguh, betul nak minta tidur kalau masuk tidur dia tak betul, dia nak tolong kita susah kalau dengan manusia pun kita ada hajat dekat dia, kita masuk macam tu, punya merendah diri ni pula dengan Allah Tuhan Rabbul Alamin Tuhan seluruh alam kita berhajat dengan dia nak minta dia turun hujan sebagai rahmat dekat kita binajumayang no, tu kena pergi dalam keadaan mengkini ni begitu nabi buat macam tu dia kata dan kata ibnu abbas falam yaxtub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fi dua wat-tadarru' wat-takbir wa kama kana yusalli fil 'id dia kata maka tiada berkhutbah nabi seperti mana khutbah kamu sehari-hari ini Nabi tak khutubah macam khutubah biasa ni. Khutubah biasa macam mana? Garang. Nabi khutubah Jumaat garang. Seperti panglima tentera mengarahkan tentera nak pergi berparang. Khutubah Jumaat Nabi macam tu tapi khutbah dalam semaian istisqa' ni nabi punya khutbah slow a dia punya tone suara dia slow bunyi minta tolong minta ampun dekat tuhan minta belah kasihan tuhan bunyi macam tu lain daripada khutbah biasa bahkan khutbahnya yang munasabah dengan makam dia ada Kedudukan kita ni orang yang berhajat. Nak minta Allah turunkan hujan dekat kita. Maka sesuai dengan kedudukan itu. Dan tetapinya sentiasa ia di dalam doa. Dan tabarra dan takbir. Dan sembahyang dia akan dua rakaat. Oh. Dalam keadaan merendah diri kepada Allah minta kepada orang yang main nak semayang ni supaya kita sama-sama insaf diri kita cari di mana kesilapan dan kesalahan kita minta ampun banyak-banyak pada Allah jangan buat dah benda salah pesan dekat Allah hak main macam tu sebab kita nak minta Tuhan turunkan hujan dekat kita sebagaimana ada semayang ia di dalam hari raya pada pihak takbir dan rekaat oh, rekaat semayang raya dua rekaat semayang istiswa pun dua rekaat takbir sembahyang raya masa masyarakat pertama tujuh kali takbir selain daripada takbiratul ihram dan rakaat kedua lima kali takbir kan macam mana semayang raya macam itulah sembahyang istisqa dia kata dan kata al tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih wallahu a'lam lepas ni kita masuk istisqa itu ke mana keluar sembahyangnya ha, dia nak tanya tong mana tempat yang sesuai untuk buat sembahyang istisqa di mana tempat sesuai dan sembahyang raya di padang sembahyang istisqa di mana tempat yang sesuai ayo wallah kita mesti niat dulu untuk jamak takhir bagaimana niat untuk jamak takhir iaitu sembahyang zuhur ...kiranya kita nak semayang waktu asam. <tuh> Maksudnya macam ni. Masa kita ada dalam waktu waktu zuhur, ...kita ingat dalam hati... ...yang kita nak buat semayang jamak takhir. Ingat yang tu saja. Itu sudah dianggap berniat untuk nak buat jamak takhir. Tak <tuh> ada la'usalli apa-apa tak ada. Ingatlah begitu saja. Lintasan dalam hati bahawa sama yang zuhur ni nak buat dalam waktu asam sat lagi. Ingat ni tu. Aku nak buat jamak taakhir sat lagi. Itu niat. Ya. Ataupun kita ni rombongan eh, atau pun kita ni dengan keluarga satu kereta nak pergi rombong. Kita habang dekat semua dalam kereta kita, isteri kita, anak kita, semua kita ni saat lagi kita buat jamak taakhir eh. kita habang tu maknanya niat, niatlah Kita niat dah dah Depo pun bila dengar tu, ataupun nak lebih kosong lagi ni, niat na, ni, tak lagi kita buat jamaah taken, tu kemas lagi lah, niat na, ni, tak lagi kita buat jamaah taken, kena tu tu. Tapi kena peringkat lah, jangan kita nak pergi kita toang, kita toang pergi niat depo, nuk pakai pergi tunggu, tunggu, tunggu, jangan hmm, semua pak lebag dah lama belaka, doa doa kita tu, kan Tuan-tuan, kadang-kadang saya ni du fikir Bukan apa, aku fikir Keluarga ni, kita fikir Keluarga kita Haduk mengaji, ni kita Bini anak kita Isharu Hak mengaji, ni kita Jadi hak faham, ni kita Kita du faham, seorang lagi tu Bini anak tak faham, kadang-kadang Tak faham Kan? usah you, Tuan -tuan, lah betul. tu saya kata tuan-tuan saya sebenarnya ribun kan <coughs> mengajak mata kan bini kita bukan ikut dia duduk di rumah kali hari tu dia, dia dengar dia dengar keset ni lah sahabat-sahabat kita duduk rakam ni kan dia dengar keset tu orang tua saya duduk dengar pinjam kereta orang tua satu hari tu dia bawa orang tua dia duduk dengar balik ke rumah dia kata kat kita dia kata tak ada ketik-ketik ayah duduk mengajak dia dah bagi dia dengar kan, kita kata dia yang tersaduk dengar kata. Kata kata, apa ni orang pun dah ustazah dah kan? kalau tak faham tanyalah ni hero duduk dalam lula kan, tanya terus ya? oh, dia kita takkan kita nak terang kat dia macam mana kita duduk terang di masjid betul juga kadang kan Ya, takkanlah macam saya duk terangkan tuan-tuan ni saya nak terangkan. Saya akan sejak lagi kita duk terang, tengok <tuh>, dia lena apabila. Ini betul juga kadang-kadang tu -kadang, kan. Jadi bila dah isteri kita sendiri lalu tu, kita pikirkan kawan-kawan pula. Lah, bibi kawan-kawan ni hidup main mengaji di rumah anak. No? Tuan kan? Okay? Faham ke? Tak faham pun? Tak tahu. Ataupun kalau kita ni main mengaji, lepas tu kita balik, kita pula satu macam yang buka kuliah ada rumah abuan dia kan pun bagus juga tapi hanya akan kita buat begitu? tu yes. ada sahabat-sahabat kita dalam jemaah tabligh ni depa lepas majlis taqlimlah depa kan ada lah sahabat-sahabat yang jemaah tabligh ni sembanglah saya kan depa kata ustaz kami kami buat taqlim dekat isteri dengan anak-anak kami di rumah, kami buat taklim, ya dah. Setiap hari ada satu masa untuk taklim, majlis taklim kepada isteri dengan anak-anak, ya dah. Baguslah sahabat buat begitulah. Ya, saya kata baguslah. Memang baguslah macam itu. Tu idea yang baiklah. Makna dia dia disiplinkan diri dia dalam sehari ada masa untuk dia taklim isteri dan anak-anak panggil main semua duduk dia bercakap dia buat lagu tu dia baru buat di masjid majlis bayan majlis apa tu kan dia bercakap kat bini jangan nak dia lagu tu bagus kalau kita pun boleh ambil idea tu buat bagus kan ambillah masa yang sesuai lah masa, masa makan ke kan duduk di meja tu cakap sikit tu makan tu pun makan lepas habis tunggu usah cakap sikit Jangan lama lah. Sampai tangan. <tongan> kan? Sampai tangan pun naik lemak dah tak banyak lagi hidup cakap. Dua kali kena. Panggil makan dia tak payah makan lo. <tongan> dah udak dia. Macam tu kata kan? Dia suka. Kita ada nasihat nasihat juga suka. Tapi kena buat. Benda-benda macam ni nak kena buat. Kan? Kadang-kadang susah tentang fikir. Fikir kita seorang je. Kita duduk lepas diri kita je. Ya? keluarga macam mana Isteri kita faham kan sembang yang jamak pasarnya Dan kita pun berjalan juga kadang gadang di Kuala Lumpur di mana kan dia faham ke tak faham betul kita pun tak nak tanya dia Kalau kita hak memang mengaji ni pun dengar-dengar-dengar ada lagi satu dua benda yang kita tak tahu baru tahu kan ada dengar-dengar Oh, belum ni. Bola apa ya, aku dok faham. Kalau kita hak mengaji pun ada satu dua benda yang kita terlepas sebelum ni. Terlepas pandang. Drop benda tu, ada slack kita bila dengar, oh, check and balance. Isteri kita macam mana? tambah-tambah pula bila kita balik, kita bercakap dia bejang. <laughs> ada dia pantang dia satu, pantang dengar suara kita. Dia dengar, dia nak bejang wajudum. Oh, Jadi nak mengatasi benda tu kena pakat-pakat pikiran lah. macam mana nak buat. Bawa dia main sama ke? Kalau bawa main sekali cantik. Ha, balik kita boleh bincang atas kita. Dan balik boleh bincang atas kita. Kadang-kadang banyak benda, contohan pun sebenarnya banyak benda nak tanya. Ni macam duk katalah nak tanya ni kadang surat main 2 pun jawab satu saja. Ganas. <coughs> kadang-kadang tu pakai harap hak kita tak faham tu ada orang tanya jadi bila orang tanya ah hak ni, hak kucak orang tu ni du nak tunggu nak harap du tu jenoh you know. tu contohan, lelaki-lelaki, laki orang perempuan lagi tak ada peluang nak tanya balik tanya lelaki dia tanya lelaki dia adil kata kan dia sudah apa nak betul bila tanya tak betul dengan dia dengan kawan hat dengar jawapan dia segala di dua-dua pakai itu parit belaka kan jadi ni ni benda Pasal apa dia melibatkan soal hidup kita hari-hari yang -hari. kita akan pilih satu tajuk lagi nak sambung hat kita baca di kelang lama kelang lama kulim tu tajuk kahwin ni banyak lagi masalah kita tak baca sebenarnya bab menaqah kita tak baca lagi mak cerai cerai saja pun seribu satu macam juga ada guraian dia kita tak baca ni bila sebut macam ni jadi macam mana sebut ni yang kata ta'lid macam mana ramai orang yang tak jelas tentang benda ni kan maka perceraian berlaku hari-hari dalam kata dia tak sedap. kan marah kat bini bila marah kat bini dia kata hang dia kata aku meluat je kat hang ni dia kata kat bininya kumlu' bika hang Silat sikit pi rumah mak hang. Silat sikit pi rumah mak hang. Dia marah kat bini dia. Lagi sekali hang pi dia kata jatuh. Dia ingat dia kata tu beda gempak aja. Dia tak tahu lafaz dia tu sudah jadi taklif. Dia ingat gempak. Dia ingat bila dia kata lagu tu bini dia takut nak pergi. Kita buat apa? mak dia ada pi jugaklah. Dia pi juga. Dia pi juga tu dah jatuh dah satu sebab jatuh melalui jalan lafaz ta'liq hampir jatuh syarat tu ta'liq dia mensyaratkan p untuk jatuh talak p jatuh semua sekali tak bang dia boleh rujuk balik dua kali boleh rujuk balik tiga kali dah, dah, dah jadi talaq bain kubra tak boleh rujuk dah tapi depa masih jadi suami isteri lagi oh dia karut pula dia kabur pula, jadi benda-benda macam ni semua pun kita nak kena baca sebab semayang ni telahlah kita nak kena baca, sebab semua, kita buka tengok kitab ni tengok bahasa nak kena baca semua tak ada nak baca semua kan, ha, jadi tuan-tuan, kita pesan tu untuk diri kita masing-masing kan, kalau tidak Nabi SAW tak sebut dia tak sebut menuntut ilmu ni daripada Nui sampai Nabi tak sebut. Nabi sebut tu kerana memang betul. Mengaji ni tak habis. Mudah-mudahan Tuhan bagi kekuatan dekat kita. Tuhan bagi kelapangan masa dekat kita. Tuhan bagi kita ni jadi orang yang cinta kepada ilmu dia. Cinta pada Quran dia. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan itu. Allah pelihara kita. Isu, InsyaAllah. Ha? Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbah kefarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى رحمة الله سعدنا وصعد سيدنا رسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يواتي ويكاة مزيلا يا ربنا لك الحمد لما ينضغ الجبال وجهك الخريف وعب الطالب. رضينا بالله رباه وبإسلام دينا ولمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهما النبيين لكاك خافا من المحلي اللهم تفطئنا في الدين وعلينا التعليم وعدنا سراطا اللهم أرنا الحق حقا ورجعنا التباعا وأرنا الباطل باطلا ورجعنا التناب اللهم اجعل جمعنا جمعنا قونا وتفرقنا من بعده تفرقا معصونا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم